Saba na dakika 20 katika studio za Radio Sanganiro Mpenza msikilizaji hujambo karibu katika fehabari ya habari inayooanza kwa habari kuu. Mabaraza ya majaji wanaoendesha kazizao zao kwenye miji Bujumbura na Gitega Yanapanga majaji kushirikiana kikazi ili kudumisha sheria kwaote utajuzwa katika tarifa hii ya habari. speaker wa bunge anadai biashara ya pombe zinazofungwa kwenye mifuko ya plastiki kupigwa marufuku nchini Burundi. Jelaze Ndabirabe alizungumzia hayo Jumatatu ya wiki hii ambapo waziri mwenye dhamana ya biashara alikuwa akijibu maswali bungeni. Na mgonjwa wa COVID-19 atakayekamatwa akizunguka hovyo mita ...kuliko kujifungia ndani, ata vikali hukongozi. nasi mengi zaidi katika tarifa hii. Habari, mimi ni Omer Nduwayo. mana Kimana, yukona Karibu. Isanganiro. Habari, Kamili. Kumeadimishwa leo hii miaka 25 ya kifo chajuaki mruhuna... ...aliekua askofu adayosisi ku ya Gitega. Maadhimisho hayo yameanza kwenye ibada ya misa iliyosomwa na Joaquim Nahondereye mkuu wa baraza la maaskofu nchini Burundi katika kanisa kuu la Christ wa Roi mjini Gitega. Kiongozi huyo wa jopo la maaskofu amejuza kuwa Askofu Ruhuna alikuwa askofu mcha Mungu mwenye wema na mwenye hekima. Ameongeza kuwa aliweka uh, aliweza kutoa mchango mkubwa kwa kanisa katoliki la nchini Burundi. Mabaraza ya majaji wanaoendesha kazi zao kwenye miji ya Bujumbura na Gitega Ya napanga majaji kushirikiana kikazi ili kudumisha sheria kwa wote. Katika kipindi na wanahabari leo Alhamis, siku moja tu kabla ya uzinduzi rasmi wa mwaka wa sheria 2020-2021 Kwenda isherini ishenambili, viongozo wa majopo hayo mawili wanaeleza kulenga kutokomeza ukiwukwaji wa maadili ya sheria. Mabarazahayo mawili janajuza kuharakia kufahamisha uroda za mawakili kwa madai ya kuwepo baadi wanaojifanya mawakili kumbela. Speaker wabunge anadai biashara ya pombe zinazofungwa kwenye mifuko ya plastiki kupigwa marufuku inchinburundi. Spika Yelaz Ndavirabe alizungumzia hayo Jumatatu ya wiki hii ambapo waziri mwenye damana ya, ya biashara alikuwa akijibu maswali bungeni. Bwana Ndavirabe anasema kusikitishwa na wingi wa wanafunzi wanaotumia aina hizo za vinywaji na kuataka viongozi wa elimu kuungana na wasimamizi wa mambo ya biashara ili kufuatilia suala hilo kwa ukaribu. Ni habara mbayo tutasikileza mara itakapokuwa tayari Mgonjwa wa COVID-19 atakaikamatwa akizunguka hovyo mitani kuliko kujifungi andani Atahadhibiwa vikali Tamko la katibu tarafangozi katika tangazo aloweka hadharani juzi Jumanne, Joseph Martin Buchumi anaeleza kuwa mtu huyo Ataushutumiwa kulenga usambazaji wa mlipoko huo kima kusudi. Buwana Buchumi ametangazi hayo. Wakati ambapo wagonjwa maradi hayo, husemekana kuzurura mjiningozi huku idadi za waathirika zikiendelea kuhu kuongezeka. Mgongano wa masla hindiyo chanzo charushwa zinazoandama taasisi mbali mbali za uongozi wa inchi. Maoni ya Force Tend kumana kiongozi wa Asasi Paxem katika kipindi na wanahabari leo hii anaitaka serikali kuunda sheria inayoka, uh, inayokatalia viongozi kuwa na nyadhifa mbili tofauti mkupuo Tumsikilize ana tafsiriwa na Romwald Nyo ya Katika biashara, kuna ya sio endana, kama unasema unataka kupambana na Roshwa, siri karibio inaenda shiria, inayopiga marufuku watu, wanaosema, mimi ni nasema hili, Nitajipatia masoko, mimi ni governor, masoko yote mkuwani ni mimi. Kuna inchi hali ilivu kama hiyo. Haiwezekani, ni nyadhifa zisizo endana. Ni mgogoro wa masrahi. Ukiwa katika wadhifa furani, faida zita na kushindwa. Ni mzozo wa masrahi. Katika nji zote nizo zikipiga vita rushwa, kuna angariwa mgogoro wa masrahi, yani faida zinazo shindana ndani. Ukiwa na wadhifa serikarini, ama polisi, huchukui jukumu ugavi wa maharago katika polisi. Vitu kama hivyo, baada ya kuweka sheria, Unaanza kuchukua hatua. Hakuna anayo weza kupiga vita rushwa akisema nikimkamata momoja nitamuadhibo. Hata kumtoza faini na kumuondoa kwenye orodha Si athabu ilio na kampuni ile. Ukingia kwa kina hata na sosumo ingeandamwa andamwa. kutoa masoko aliato waje. Tangazo la masoko litorewa lini ama mchujo lifanyika lini. Ye hayapo katika sheria. Kabisa waroni tuendea kusema kila mara rushwa rushwa. Wakati tunashodia ya siyo hetishimu sheria. Kupiga vita rushwa kwa viongozi wakuu ni dawa chungu u watu wanao paswa First, Foster kiongozi wa asasi pakseme. Turudidie ile habari ya vinyoaji vinajofungwa kwenye mifuku ya plastiki ambapo speaker wabunge anadaibia shakufu biashara ya pombe hii ya pombe aina hizo kupigwa mafuko nchini Burundi speaker Jelaz Ndabirabe alizungumzia hayo Jumatatu ya wiki hi, ambapo waziri mwenye dhamana ya biashara alikuwa akijibu maswali bungeni tumsikilize katika tafsiri ya Moize Misako Katika siku hizi wanafunzo wamekuwa kinywa pombe nyingi ni hali ya kutia hofu mbana kuchukua bia Bunyo hata vinywaji ambavyo vinauzwa kwa mifuko wanakwenda shuleni na vinywaji hivyo kwenye mifuko yao fikiria nini siku zijazo kwa watoto hao daima unapaswa kufikiria juu ya hali hiyo elimu ya watoto inashuka kila kukicha hatujui ikiwa ni kosa letu Awa ni ukosefu wa ufatiliaji. Lazima tufikirie na kutenda kwa kushirikia na wizara ya ilimu ili kutokomeza biashara hiyo ya dawa za kulevya. Watu wazima pamoja na watoto huuza dawa hizo na kuzitumia na badai hubadilika kuwa hafifu. Je, ni ipi inaweza kuwa hukumu ya watu hao. Wanasema kuwa tunaweza kuwafunga. Kwanini tusiwafunge kwa muda mrefu? Kwafunga tu haitoshi kwa sababu wana watuamini kwamba watachiliwa huru baadaye matumizi ya dawa huharibu ujumba hili ni swala ambalo inawahusu wazazi wote maafisa wa usalama lakini pia nasisi sisi kwa ujumla lazima tuwalinde watoto hao kwenye wizara ni muhimu kufuatilia uzalishaji wa vinyaji hivyo Iwapo vinayeshimu sheria la sivyo vipigwe marufuku ao vifanyiwe mabadiliko vinywaji hivyo vilivyomo kwenye mifuko vinaweza kufungwa kwenye machupo makubwa makubwa kisha vikafanyiwa utafiti kwenye maabara ili pawepo mabadiliko na kupunguza sumu kali iliyomu. Inaweze kana, lazima tuchukue hatua leo sana bintu bishoboka isanganiru ni yao na mtuna sikikaviema kupite ya masafa ya nantisa nukta saba mjiin bujumbura na miya na moja nikatin, kwenye we tatu nukta isanganiro nukta ORG inje ya nchi ya Burundi. Idadi za wanafunzi wanausitisha visomo zili wangezeka katika mkua wa Kayanza. Nyaka miwili iliopita uongozi wa taasisi ya Elimu Mkowani unajuza kuwa zaidi ya wanafunzi 1016 kwa. Waliacha shule mwaka jana huku walioyacha mwaka juzi wakikadirua kwenye kuminaine elfu. Dismas Nduwima na mratibu wa masomo katika wongozuo anawataka wazazi pamoja na walimu kushirikiana katika kuwafanya watoto wapende shule ambayo kwa mjibu wake ndio msingu wa maendileo thabiti ya inchi. Raya wakazi majirani waziwa weru wanatakua kutokujenga uh, kuto kwenye mitamsini za muamba waziwa ili kujikinga jali za maafa ya, ya kungatua na wanyama wa majini kama vile kiboko. Tamkola Diomed nario kiongozi wa usalama wa wanyama wa majini Leo Alhamis baada ya viboko wawili kukabana jana jumatano na mmoja katia viboko hao akafariki fariki huku kiboko mwingine akiwa hajapatikana hadi sasa ofisi ya mazingira kilimu na ufugaji mkwane rumonge inawataka uafugaji kujiepusha na tabia ya kujitibia mifugo wenyewe kwa visingizio vya waganga wa mfugo kutopatikana inginia Abel Ndaishimie kiongozi wa, wa ofisi hiyo Anajuza kuwa mkoa wa Rumonge una idadi tosha za waganga wa mfugo na kwamba wanatakiwa kutekeleza majukumu yao bila kuhusisha mfugaji kimalipo kama inavyoagiza sheria. Raisi wa Jamhuri anawataka wahisani wa miradi ya maendeleo kusaidia katika ujenzi wa nyumba zinazohusiana na bandari ya Bujumbura. Hameombahayo leo alhamis katikaarakatiza kuanzisha mradi wakujenga bandari hiyo kwa muundo wakisasa. Balozi wa inchi ya Japani inchin Burundi anafahamisha ujenga jiupia wa bandari ya Bujumbura kuwa kazi kubwa iliofanyika kwa ushirikiano kati ya inchi anayuakilisha pamoja na Burundi. Uzoefu wa mashindano ya riadha kima taifa ni miongoni muambinu anazotumia muanariadha wa Burundi Francine Niyosaba ili kushamiri na kunyakuwa midali ya dhahabu katika mashindano ya Diamond League. Maoni ya baadi ya wanahabari wa michezo wanaofuatilia kwa ukaribu muanariadha huyo. waliozungumza na kituo cha charidio isanganiro leo Leo Alhamis wanahitaka serikali kuzipiga jeki talanta zake katika kumsukumia kuwa na shauku ya kuendelea kuliwakilisha taifa tuwasikilize Nijambula kujivunia kwa inchi ya Burundi kwa na mwanariaza kama Francine Nionsaba Mana ni mwanariaza amba mezidi kuhunisha uwezo wake Nje ya Burundi na kweza kuitangaza Burundi ulimwinguni Na hii inawapa shauku niseme kwa mba watu wengi kutaka kujua Burundi Na ni vizuri kwa ke na kama warundi tunajivunia kuwa na Francine Nionsaba Nicho muwezesha kufikia tuwayo ni juhudi yake Mana ni mwanariaza ambaye amekua na juhudi Nikweli kwa mbama shindano ya Jeux Olympiques Kwa zuri kwake, lakini akukata tama, mana hua anamusemu waki ambao mwenye napenda kusema sana ni never give up, na kwa hiyo ni jambu ambao limemunisha kwa mba kuto kukata tama kwake ndiko kuna koo muhezesha kufuka uko. Tazasema kama ni shime sana kwa nchi yetu ya Burundi kitu cha muhimu sana, ni shima kubwa sana, tuko tunapata kwa jile wa uyu mshichana Francine ni Osaba kizigatia mambu ambayo kuna ya tenda kule katika mchi balimbali za Europa ulimwengu mzima ni Francine mwanariadha ambaye tunamona haki tete masana bendera la inchi ni moja mwanariadha ambaye kunaonesha kwamba inchi ya Burundi ina inawanariadha wazuri sasa inabidi inchi Nao yeyote yule mwenye pesa zaki ya ule tajiri yoyote anaweza kasapoti kazi yake Amusopoti kwa kuwa ni kitu chamana sana ambaye chenye iko tende ya inchi Kule mahali pokotiko naende Kupande wa serikari ni kipia ambaye chinawezi kwa kusaidia mwanari ya dahudi Nchi yetu tunga, tunajipanga panga vizuri Kwa kumusopoti mimi teza sema wamwe karibu Kwa kusepa wapate taji kuna maandalizi fulani anaitajika Sasa yu maandalizi yawezi ya kaenda fila kiwangu cha pesa ho. Anaenda mbalimbani kwenye inchi kwa kujia anda apa Burundi. Atuna maali kujifua kuji virivyo. Mara kwa mara Francine wachukua ata andege anaenda inchi za Kenya. Maali kuna milima mirefu. Anajipima kwa wele wanareada wengine ambayo wanakua kikutana na kutanana katika hizo competition. Sasa inu sema kama inchi yetu ya Burundi singeli muachi msogeleye vya kumsaidia. Ijapo kuwa itakuwa ni kiwangu kidogo lakini Francine yaone kwa mba, na inchi nayo. Iko na msapoti kwa hali madogo. Kwa sabana hali Burundi anajua hali ya inchi gisi ilivyo. Cheni wata mpatea kwa moe mkunjufu. Ni vizuri serikali ya Burundi kuikana muanariaza Francine ni saba ili kueza kutatua ama kueza kuzungumzia baadhi ya changamoto ambazo anazo kutanana anazo. Kwa hiyo ni serekali kuhikana muanariaza kama vile uyo ambaikwa na itangaza bendera ya Burundi huko ulimuenguni. Nao ni baadhi ya wanahabari wa michezo wakizungumzia kuhusu unyakuwaji wa midali hasa ya The Hub katika Diamond League kwa mwanariadha wa Burundi Francine Nio Saba. Nikujuje zetu kuamba mpenze msikelezaji wanahabari hao wamezungumzi ya hayo baada ya mwanariadha Francine kumaliza wa kwanza katika finali za mashindano hayo ya Diamond League jana jumatano yalifanyika mjini Zurich inchini Russia. Na huu ndio muisho wa tarifa ya habari mpenze msikelezaji asante kwa kuwasili. Asante pia kwa Fransua Akima na kutunganisha kimitambo, tuatakieni mchana muema. <SILENCIO>